Seit der Eroberung des Krytomos von zur waren fünf Tage vergangen. Die Herrschaft der Igelartigen Kübkana auf Aschirtomo war durch diese Aktion der Motana endgültig beendet worden. Perry Roden befand sich im Krytomo und untersuchte die Orte des Kampfes auf verwertbare Spuren. Er prüfte die verlassenen Arbeits- und Konferenzräume. ...untersuchte die verstreut herumliegenden Pläne, Dokumente und Speicherkristalle. Broden stieg hinunter zum Lagerplatz auf den Bahnsteig der Festung, wo die schwangeren Motana-Frauen von den köpkrana in die Absaugräume geleitet worden waren. Er wischte über den Boden, prüfte nachdenklich den Staub zwischen seinen Fingern, dann sprang er in das Gleisbett und ging hinaus vor das Gebäude mit den riesigen Stacheln. Von den verhassten Besatzern war ein Würfelraumschiff übrig geblieben. Die technischen Instandsetzungsarbeiten wurden von Atlan und Rakete mit Hilfe von dutzenden Motana Männern und Frauen geleistet. Die gleißend-gelbe Sonne Aschirrtumus blendete mich. Ich kniff die Augen zusammen. Es war ein wunderbar heller Tag. Der Würfel stand vor dem offenen Tor der gewaltigen Festung und ragte mit seinen 40 Metern Kantenlänge in den Himmel auf. In seinem Schatten sah ich die motana arbeiten. Sie schleppten Baumstämme aus den hinter der weiten Ebene liegenden Wäldern heran, entasteten und entrindeten sie. Unter dem offenen Schott des Raumschiffes tauchte Atlan auf. Sein Silberhaar glänzte. Harry! Atlan! Wie sieht es aus? Ach, ich habe mit dem Mortaler drei Stunden gebraucht, bis es uns gelungen war, das Schott in Bodennähe zu öffnen. Schon weitere Ergebnisse? Ach, das Ding ist im Endeffekt eine fliegende Bombe. Ein Glück, dass die Mortana bei meinen Untersuchungen ihre Finger von den Steuerungen der Triebwerksanlagen gelassen haben. Ich habe mir Pläne von diesem Schiff und anderen im Krytomo angesehen. Die Triebwerksanlagen sind sehr filigran und kontrollieren ein System aus mechanischem Plasma oder Gasdüsen, das für die Feinsteuerung im Weltall zuständig ist. Bei falscher Handhabung können sie aber jederzeit das Schiff zum Absturz bringen. Das dachte ich mir auch. Ich will genau diese Düsen, wenn wir fliegen, zur Stabilisierung des Würfels benutzen. Du hast dich also entschlossen, den bevorstehenden Flug mitzumachen? <lacht> hast du was anderes erwartet? Eigentlich nicht. <lacht> Wann seid ihr soweit? Ich muss noch verschiedene Kabel- und Rechensysteme überprüfen. Der Würfel ist mindestens seit dem Absturz der Rumpfmannschaft vor zweieinhalb Wochen nicht mehr geflogen. Vielleicht schon länger nicht. Die erhöhte Hyperimpedanz ist im gesamten Universum wirksam. Also muss sie sich auch hier schon seit einer ganzen Weile manifestiert haben. Also, ich denke, morgen fliegen wir. Dann werde ich jetzt zu Antlosa gehen und ihr mitteilen, dass sie die Femesänger, die dabei sein werden, nun bestimmen kann. Okay. Die provisorischen Schlafhütten lagen in der Nähe des Krytomo, inmitten eines von dichten Dornenbüschen umrandeten Gehölzes. Atlan ging nach Beendigung der Arbeiten einen schmalen Wildwechsel entlang, der direkt zu ihnen hinüberführte. Die Strahlen der untergehenden Sonne bedeckten die Landschaft mit rötlichen Lichtgaben und zogen lange Schatten auf den Boden. In der Abendhitze flimmerte die Luft. Unmerklich löste sich hinter ihm aus dem Dickicht eine schlanke Gestalt. Die zwei Körper wälzten sich im Sand, kullerten quer über den Pfad, streiften empfindlich nah die Dornbüsche. Mit einiger Mühe gelang es Atlan, die Angreiferin auf den Rücken zu legen. Gefühle! Aua, das hat gepiekt. Du hast mich überschreckt. Was ist? Dachtest du, die Küppgranar greifen an und fallen über uns her? Das nicht gerade. Nun, wenn sie so aussehen würden wie du, hätte ich nichts dagegen. Singt ihr nicht mehr? Doch, aber. Ich war mit meinen Kräften am Ende. Antloser hat mich fortgeschickt, damit ich mich für morgen etwas schon. Was hast du? Adlan, ich. Ich. ich weiß nicht. Adler nahm sie behutsam in den Arm. Zephyda vergrub ihr Gesicht an seiner Brust. Ich fühle mich so komisch. Ich finde mich in dieser Rolle nicht so recht. Der Gedanke, eine Eva-Mutana, eine Raumfahrerin zu sein. Damit komme ich nicht klar. Das macht dir schwer zu schaffen. Hm? Von heute auf morgen die wichtigste Montana auf Ashir Tumo zu sein, nach der sich sogar die Planetare Majestät und die Anführerin der Femesänger zu richten haben. Früher auf Balkal habe ich so eine Verantwortung nicht gekannt. Als Wegweiserin im Wald von Padern war das anders. Seit eurer Ankunft im Wald hat sich meine Welt grundlegend geändert. Ja, aber das war in einer Welt, die nicht solche erbarmungslosen Überraschungen bot sich wieder. Du hast seitdem viel erlebt den Angriff der Küb auf die Residenz von Pardan. Die Teleportation nach Ore durch die ozeanischen Orakel. Das Erlauschen der Todeswelle. Die Überfahrt nach Zurhafen. Deine Fortschritte als Filmsängerin Die Levitation der Felsbrücken. Und zuletzt den Kampf um das Glutomo. Das ist alles sehr, sehr viel in sehr kurzer Zeit. Beinahe zu viel. Ja, aber wir müssen uns doch verteidigen. Zwar ist Aschetumo befreit, Trotzdem werden die Küpkrana nicht lockerlassen. Sie beherrschen immer noch den gesamten Sternenozean. Und jetzt vor dem morgigen Flug hast du, Perry würde sagen, Lampenfieber. Mm. Du glaubst, dass auf deinen Schultern das Schicksal der Montana ruht. Du bist nicht allein, Zephyda. Ich werde dir helfen. Immer. <lacht> Atlantis. Das mit dem mulmigen Gefühl, das wird schon Zephyda. Geh schlafen. Stärke dich für morgen. Ja. Sephyda wischte sich die Tränen ab, lächelte Atlan an, dann huschte sie zurück ins Dickicht und entfernte sich. Atlan blickte ihr lange nach und atmete tief durch. Nachdenklich richtete er sich auf und ging weiter den Pfad entlang. Lorden und Adlan schliefen in einer der Hütten, die ihnen die planetare Majestät von Aschertumo zur Verfügung gestellt hatte. Rokete, der Normade von baikal kane hatte es seit mehreren Nächten vorgezogen, im Freien zu schlafen. Jeden Abend, kurz nach Sonnenuntergang, verschwand er im Dickicht der hohen Gräser, die die Hüttenansammlung säumten. Adlan erhob sich von seiner geflochtenen Liege, blickte kurz nach draußen und vergewisserte sich, dass der Normade nicht mehr in der Nähe war. Perry. Ja? Ich war die ganze Zeit wach. Kann nicht schlafen. Okay, Rockete ist wieder weg. Ich weiß. Ich glaube, er hält uns absichtlich wichtige Informationen zurück. Er meidet uns seit mehreren Nächten. Hat aber tagsüber ein riesiges Interesse, den Würfel wieder startklar zu kriegen. Ich weiß nicht, ob wir ihm weiter trauen können. Du meinst, weil er uns einige Informationen erst auf der Überfahrt nach hafe gegeben hat? Genau. Das ist sein gutes Recht, Adlan. Wir sind Fremde. Das Wissen seines Volkes geht uns noch weniger an als die Mutaner. Das ist kein Grund für Misstrauen. So kann man es natürlich auch sehen. Hm. Aber ich sage, die Rakete hat Dinge im Sinn, die uns kaum gefallen dürften. Selbst wenn er die Rückkehr der Schutzherren und die Wiederherstellung des alten Mutana-Reiches plant, was können wir als fremde Besucher dagegen haben? Wir müssen wieder zurück in die Milchstraße finden. Hoffentlich ist es für uns noch nicht zu spät. Alter Schwarzseher, lass uns abwarten, was der morgige Tag bringt. So viel Pläne. Dabei sind wir noch nicht einmal zehn Meter weit geflogen. Ach, du hast recht. <lacht> Am nächsten Morgen wurde der riesige Würfel von unzähligen Motaner auf das Startfeld geschoben, das sich etwas abseits des Krytomos befand. Sie benutzten dazu schwere Baumstämme, die sie immer wieder von hinten nach vorne unter das Raumschiff rollten. Atlan und Perry Roden koordinierten die Bewegungen der Arbeiter. Nachdem der Würfel an seinem Startplatz stand, näherte sich Rockete zusammen mit einer Gruppe Motana. Wir sind soweit. Alle Vorbereitungen sind abgeschlossen. Dann lasst uns anfangen. Ich konnte es kaum erwarten, von Asch-Irtumo wegzukommen. Wenn wir erst einmal im All flogen, stand eine Rückkehr in die Milchstraße wirklich nichts mehr im Wege. Antlosa, die uralte Anführerin der Femesänger, kam mit Zephyda und einigen Femesängern auf die Gruppe zu und blieb vor ihnen stehen. Die Greisin mit der sonnengegerbten, altersfleckigen Haut stützte sich auf einen wurzelkrummen Stock, blickte freundlich in die Runde und lächelte. <lacht> Dies sind die zwölf Femesänger die zusammen mit mir und Seefüder in das Schiff gehen werden. Es sind die Frauen und Männer, die sich in den fünf Tage andauernden Übungen als stärkste erwiesen hatten. Ich vertraue sie dir an, Atlan. Ich danke dir, Handloser. Aber auch du wirst deinen Teil dazu beitragen. Schließlich fliegst du mit. Ich weiß, ich weiß. Doch ich bin alt, meine Sonnenaufgänge sind gezählt. Der Jugend gehört die Zukunft unseres Volkes. Und heute wird der erste Schritt zur Befreiung der Mutaner von den Küppgranal im Sternenozean getan. So ist es. Der Würfel stand wie ein mächtiger dunkler Monolith auf dem asphaltierten Stabfeld das durch einen breiten, roten Kreis gekennzeichnet war. Die Femesänger bestiegen über das geöffnete Boden das Raumschiff. Adlan wandte sich vor dem Einsteigen an Perry und zwinkerte ihm aufmunternd zu. Hals- und Beinbruch! Wird schon tief Wie kommunizieren wir miteinander? Während des Fluges? Ich fürchte gar nicht. Funkgeräte oder andere technische Kommunikationsgeräte sind den Montana unbekannt. Und ich bin mir nicht sicher, ob die der Kyp noch funktionieren. Ich kann jetzt nur hoffen, alles richtig zu machen und den Flug zu stabilisieren. Es war ein riskantes Wagnis, das wussten wir. Über Tausende von Jahren hatten die Motana ihre Fertigkeiten des paramentalen Raumfluges unterdrücken müssen. Ihnen drohte bei Missachtung dieser Verbote die physische und biologische Vernichtung durch die Kyp -Kranar. Dennoch unternahmen die Femesinger heute, unter der Führung von Zephyda wieder den ersten Flug ohne herkömmliche technische Hilfsmittel. Nur mit der geistigen Raumfahrt ließen sich die im gesamten Universum auftretenden Folgen der Hyperimpedanz überwinden. Adlan grinste mir noch zu, dann stieg auch er ins Raumschiff, schloss das Schott hinter sich und verriegelte es von innen. Ich spürte übergangslos ein flaues Gefühl in der Magengegend. Über eine schmale, eiserne Treppe gelangten die Femelsänger in den Kontrollraum. Das Innere des Würfels war nur mäßig erleuchtet. Vereinzelt blinkten Lichtknöpfe in blau-schwarzen Farben. Blutrote, stachlige Rohrleitungen und dicke, schwarz-rote Kabel führten in alle Richtungen. Ein beißender Geruch nach kyp lag in der Luft. Ich habe mit Roketes Hilfe einige Notlampen reaktiviert, damit Treppe und Kommandobrücke wenigstens etwas erhellt sind. Hier, bitte, setzt euch hierhin auf den Boden. Die zwölf Femesänger kauerten sich im Kreis um Zefüder und Atlosa. Atlan stellte sich an die Kommandozentrale und überprüfte die Mechanik der Gasdüsen. <lacht> Technik hin, Technik her. Die Küpp benutzen ein Steuerhorn, das mich am ehesten an alte terranische Jumbos erinnert. Was? Ah, äh, schon gut. Zephüder warf der alten Anführerin einen fragenden Blick zu. Diese hielt die Augen geschlossen zum Zeichen, dass sie und die Sänger auf ihren Einsatz warteten. Der Choral an die fernen Sterne. Ja. Süsi, Süsi, sideris renonis spirili zulibi, sideris renonis spirili zulibi, sideris renonis spirili zulibi, sideris renonis spirili Es tut sich was. Ehe Zephida genau wusste, wie ihr geschah, trieb sie mitten im Choral. Die Tonfolgen wanderten mit hoher Geschwindigkeit durch ihre Gedanken, die Silben beschleunigten die Melodie wie von selbst. In einem Augenblick noch hörte Zephyda die Stimmen der Sänger und ihre eigene. Im nächsten Augenblick verschmolzen sie alle zu einer Einheit. Sie erreichten die Schwelle. Aus den Quellen der Sänger strömte übergangslos die gewaltige mentale Kraft in Sefüders Bewusstsein. Zephyda schloss die Augen. Die Wucht des Gesanges erfüllte das Schiff. Sie spürte mit ihren sensibilisierten Sinnen die Vibrationen der metallenen Umgebung. Erneut erreichte der Gesang die Schwelle, flossen ungeahnte Energien auf Zephyda über, die sich zu den schon vorhandenen addierten. Yes! mit der Hyperimpedanz. Die Rakete stand neben Perry am Rand des mehrere Kilometer durchmessenden Landefeldes. Wir hatten uns mit den vielen Mutaner in einigen hundert Metern Abstand zu dem Raumschiff auf eine Wiese gestellt. Der Würfel bewegte sich nicht. Ich blickte um mich. Einige Mutaner wippten im Stehen mit verschlossenen Augen und gesenktem Kopf leicht vor und zurück. Wie in Trance. Sie nehmen geistigen Kontakt mit den Sängern auf. Nach einer Weile begann der riesige Würfel, sich ruckartig hin und her zu bewegen. Dann erhob er sich schleppend in die Luft. Einige Minuten schwebte das Raumschiff auf der Stelle. Dann drehte es sich wie ein langsames Karussell im Kreis, zwirbelte sich immer weiter in den Himmel und stieg immer höher hinauf. Oben beruhigte sich das Kreisen, das Schiff richtete sich mit Hilfe der Düsen aus und flog in normaler, gerader Bahn. Um uns herum standen die Motaner und lagen sich vor Freude in den Armen. Viele hatten Tränen in den Augen. 100 Meter. 200. 300 Meter, 500 Meter, 500 Meter, nicht höher hinauf. Atlan stand an der Kommandobrücke und betätigte per Hand die Düsen mit dem Steuerhorn. Bereits zu Beginn des Fluges glich er die sehr ruckartigen Bewegungen des Würfels aus. Bei jeder Korrektur ging er mit, pendelte mit dem Oberkörper nach rechts und links, knickte die Knie ein. 500 Meter, Höhe konstant, Horizontalflug einladen. Gut so, zähfüder. Versuch die Balance zu halten. Zefüder wollte die Augen öffnen. Es ging nicht. Zu sehr war sie im mentalen Bann dieser ungeheuren Kräfte gefangen. Aber sie fühlte die Leichtigkeit, die ihren Körper erfüllte. Sie wollte es noch immer nicht glauben. Sie sah es nicht, aber sie spürte es. Alle Sänger spürten es. Der Würfel flog. Triumph erfüllte sie. Gut, gut, gut so. Wieder nach unten gehen. Zephyda erkannte aber noch etwas anderes. Der Flug saugte sie aus. Und das mit einer Geschwindigkeit, wie sie es nie geglaubt hätte. So lieb ich! Nein! Nein! Jetzt landen. Sehr gut! 500 Meter, 450 Meter. Hey, hey, hey, hey, hey. Langsam, ganz sanft. Ja, so ist's gut. Auf dem Landefeld schob Rokete immer wieder seinen halbschalenförmigen Helm zurecht als sei er ihm lästig geworden. Sie muten sich zu viel zu. Das ist gefährlich. Zephyda ist eine Eva, Motana. Sie besitzt genug Kraft. Das waren deine Worte auf der Überfahrt nach zur hafe Hier ist nicht die geheime Schlucht der Femesänger. Die Sänger befinden sich an einem für sie fremden Ort. An einem fremden Ort. Du hast recht. Für Motana die ihr Leben in der Natur verbrachten und zu dem Ekel vor allem empfanden, was mit dem küp zu tun hatte, musste das Innere eines solchen Schiffes ein Ort der Qual und des Entsetzens sein, selbst wenn es sich nur unterbewusst auswirkte. Außerdem haben sie während ihrer Übungen noch nie einen derart gigantischen Gegenstand bewegt, beschweige denn in ihm gesessen. Ein kalter Schauer lief mir den Rücken hinunter. Rurkete streckte seinen tätowierten Arm aus und deutete zum Himmel. Der Würfel hat seinen Horizontalflug beendet und sinkt wieder dem Boden entgegen. Sie wollen wieder landen. Es sieht fast so aus. Ich blickte ihn aus den Augenwinkeln an. Rurkete, der alterslose Nomade von Baikal Kane, der Atlan, Zephyda und mich im Wald von Pardan vor den tödlichen Strahlern der Kypkranar gerettet hatte, hatte nie die tieferen Beweggründe für seine Hilfe genannt. Auch in mir wuchs nun der Zweifel. Sollten wir uns doch vor ihm in Acht nehmen. Rokete, warum weist du Adlan und mich nicht ein? Du hältst immer wieder Geheimnisse vor uns zurück und rückst nur Stück für Stück mit wichtigen Informationen heraus. Was hast du vor? Was sind deine Pläne? Glaubst du, wir würden dir im Weg stehen? Harry Roden, als wir uns zum ersten Mal begegnet sind... Befanden sich die ozeanischen Orakel und ich schon seit langen Jahren auf Baikal Kane? Wir waren auf einer bereits seit Ewigkeiten dauernden Suche nach Plotter, der Ursprungswelt der Schutziden. Aber das ist nicht ihr wirklicher Name. Diese Welt heißt Schutz. Du bist also ein Schutzide? Ja. Unsere Suche blieb erfolglos bis die Orakel uns blind nach Asch-Irtumo teleportierten. Nun schlägt unvermutet und immer wieder der Sensor meines Helmes an. Die Intensität ist so stark, ich glaube, meinen Heimatplaneten im Asch-System entdeckt zu haben. Eine dieser Welten da oben muss mit der Ursprungswelt meines Volkes identisch sein. Ich verstehe. Nur was heißt das für uns? Vielleicht nichts. Vielleicht alles. Wenn dieser Flug der Eva-Motana klappt, will ich nach Schutz fliegen. Ich weiß nicht, was uns, was mich, dort erwartet. Schutz ist eine alte Welt. Aber wir könnten wichtige Informationen finden, die uns im Kampf gegen die Kübkrana helfen und noch vieles andere mehr. Legenden berichten von verschollenen bionischen Kreuzern. Den alten Raumschiffen der Motana? Ja. Auch dir und Atlan eröffnet sich dann vielleicht eine Möglichkeit zur Rückkehr in eure Heimat. Der stämmige Nomade fixierte Loden mit seinen roten Schlitzaugen. Dann wandte er den Blick ab und suchte den klaren blauen Himmel nach dem Würfelraumschiff ab. Ich blickte ebenfalls wieder hinauf. Mit Hilfe der Motana waren Rocketes Pläne durchaus zu schaffen. Nach der Eroberung des Krytomo hielt ich es sogar für mehr als wahrscheinlich. Die Fähigkeiten der Einheimischen im parlamentalen Bereich erwiesen sich größer, als selbst die Motana zu wissen glaubten. Dieser Flug mit dem Würfelschiff war tatsächlich der erste Test zur Rückeroberung des Weltraumes. Da hinten sind Sie. Schiff sackte Zephyda plötzlich in sich zusammen. Ein leichter Ruck ging durch den Würfel. Zephüda, was ist mit dir? Spirili, Solibi. Ich kann es nicht mehr kanalisieren. Nein, Zephüda, du nicht schaffst es. Streng dich an, sing weiter. Zephyda, bitte, sing weiter, sonst stürzen wir ab. Nein, nein. nein. Ich kann nicht mehr! Sie wieder! Bitte! Du musst singen! Du musst singen! Sehen. Bei dem Götter nach uns. Wir trudeln! Festhalten! Der Fußboden hob sich plötzlich wie in einem sinkenden Boot. Metallische, stachelbewehrte Gegenstände flogen herum, zerschlugen Kabel und Einrichtungen. Die Filmesänger prötzelten in alle Richtungen. Atlan konnte sich noch kurz am Steuerhorn festhalten. Dann stürzte er rücklings durch den Raum und knallte nur Zentimeter von langen, spitzen Stacheln entfernt an die Wand. 400 bis 500 Metern Höhe verließ das Fahrzeug plötzlich seinen bisherigen Kurs. Es geschieht. Das Schiff bricht zeitlich aus. Oh nein. Der Würfel geriet in eine rasante Trudelbewegung, segelte wie ein Stein dem Boden entgegen. Die Mutaner stoben auseinander und liefen sofort in Richtung des abstürzenden Raumschiffes. Roden und Rockete rannten ihnen hinterher. An alle Rettungskommandos! Bereit machen für den Einsatz! Mutana, passt auf euch auf! Wir wissen nicht, wo der Würfel runterkommt. Ich rannte inmitten der Mutana auf das fallende Raumschiff zu. Plötzlich breiteten einige von ihnen ihre Arme aus, als könnten sie fliegen. Was macht ihr da? Das ist der Koral an den Flügelschlag. Das Innere des Würfels wackelte hin und her. Krampfhaft hielten sich die Femesänger an angeschraubten Sesseln und hervorstehenden Geländern fest. Sie rissen sich an den scharfen Kanten und den stachligen Rohrleitungen der Einrichtung die Hände blutig. Trotz der Turbulenzen hielten sie den Blickkontakt zueinander aufrecht und sangen gemeinsam mit letzter Kraft. In ins All Adlan so. schüttelte benommen den Kopf. Verschwommen nahm er die Umgebung wahr. Die Notleuchten schalteten sich in Abständen an und aus, wechselten ständig von hell zu dunkel. Was für ein Schlag. Ich, ich, ich muss ja das Ort den Würfel steuern, sonst... Schnell kämpfte er sich durch das Chaos an die Kommandobrücke zurück, hielt sich mit dem rechten Arm an einer Konsole fest und bediente mit dem linken das Steuerhaut. den Würfel steuern und vom Kryturro wecklingen, damit keine Lebewesen am Boden Gefahr haben. Ich sah die Wirkung des Korals an den Flügelschlag mit eigenen Augen. Sie stabilisieren die Flugbahn des Schiffes von außen. Der Würfel bewegte sich vom Raumhafen weg und geriet dadurch aus dem unmittelbaren Einflussbereich der Mutana am Boden. Wieder begann er zu trudeln, schraubte sich in einer Spiralkurve nach unten. Ich entdeckte winzige Rauchfahnen an den Ecken des Gebildes. Es handelt sich um die Gasdüsen. die Atlant steuert. Er verändert in kurzen, harten Schüben die Lage des Würfels. Adlan neigte die vordere Fläche ein Stück nach unten, sodass sie senkrecht zur Flugrichtung stand und der Würfel den höchsten Luftwiderstand bot. Die Höhe beträgt nur noch annähernd 300 Meter. Adlan tut alles Mögliche, um einen Absturz zu verhindern. Der Würfel beschleunigt trotzdem weiter. Das Raumschiff beschrieb einen Bogen, überflog den Raumhafen von Südosten nach Nordwesten. Die Gasdüsen an den Ecken spielen neben Rauch jetzt auch Feuer. Dann explodierten sie. Der Würfel sackte nach unten durch. Eine unsichtbare Faust packte ihn für wenige Augenblicke. In letzter Sekunde richtete er sich auf und kam in einer flachen Kurve hinter uns herunter. Verdammt! Er ist in unserem Rücken! Achtung runter! Geht in Deckung! Darf euch sofort hin! Alle! Schnell! Der so reißt uns sonst mit! Die Mutaner sich zu Boden. Ich presste meinen Kopf in den Asphalt und hielt die Luft an. Kurz darauf überflog uns das Raumschiff in ungefähr fünf Metern Höhe. Einige Mutaner, die sich nicht rechtzeitig hingeworfen hatten, gerieten in den enormen Strudel und wurden meterweit durch die Luft geschleudert. Mit der Unterseite klatschte das Raumschiff in einiger Entfernung vor uns auf das Landefeld. Der Würfel schlitterte mit schätzungsweise 200 Stundenkilometern über den Belag. Grauschwarzer Qualm stieg auf. Funken spritzten zur Seite und nach hinten über den Asphalt hinweg und entzündeten das trockene Steckengras. Während des Schlitterns drehte sich der Würfel um die eigene Achse und erreichte den Rand des Landefeldes. Ah, da hinten! Der Wassergraben! Ein Wassergraben! Ich hob den Kopf. Der Würfel rutschte in den Graben hinein und bohrte sich mit aller Wucht in den Dreck. Der Aufprall war so heftig, dass er von oben nach unten in zwei Hälften zerbrach. Er steht. Hastig sprangen wir auf und liefen zu den qualmenden Trümmern. Dichter Rauch versperrte teilweise den Blick. Flammen schlugen uns entgegen. Die ersten Rettungskommandos trafen am Würfel ein, rannten todesmutig in das Wrack. Da sind ein paar Femesänger. Vereinzelt taumelten die Frauen und Männer aus den Trümmern ins Freie. Sie bluteten aus Schnitt- und Platzwunden, einige hatten leichte Verbrennungen und rußige Gesichter. Aus gebrochenen Rohrleitungen sprudelte dunkle Flüssigkeit. Im Wassergraben bildete sich ein bunt schillernder Ölfilm. Adlan und Zephyda! Endlich kamen sie inmitten einer Gruppe von Helfern. Adlan trug die bewusstlose Zephyda auf den Armen. Und eine Trage! Es geht uns gut, sie ist in Ordnung. Sie braucht unbedingt etwas zu trinken. Sie schienen beide unverletzt. Aber am Ende ihrer Kräfte, mir fiel ein tonnenschwerer Stein vom Herzen. Die Rettungskommandos brachten die Verletzten in die anliegenden Hüttenansammlungen. Dennoch begriff ich in diesem Augenblick die Konsequenz des Absturzes. Unsere Hoffnung, Aschirtumo verlassen zu können, hatte sich zerschlagen. Kann es sein, dass ein Kniff dabei ist, den keine Eva Motana mehr kennt? Genaues kann nur Zephyda selbst sagen, sobald sie sich erholt hat. Ich vermute, sie konnte die enormen paranormalen Kräfte der Gruppe nicht richtig verarbeiten oder nicht über die ganze Zeit. Ich glaubte ihm. Es lag im Interesse des Nomaden, so schnell wie möglich zu seiner Heimatwelt zu kommen. Er hätte alles unternommen, was ihn diesem Ziel näher gebracht hätte. An eine Reparatur des Würfels ist nicht zu denken. Ich habe mir die Trümmer genauer angesehen. Das Experiment ist missglückt. Es bleibt uns jetzt nichts anderes übrig, als den Femesängern mehr Zeit zu geben. Am Abend lag Zeefüder in ihrer Hütte auf der Bettstadt mit geschlossenen Augen wie bewusstlos. Schweiß perlte von ihrer Stirn, ihr Körper zitterte. Nein! Nein! Nein! Beruhige dich, alles wird gut. Ich muss sie Sie sind in Sicherheit. Zephüder riss den Kopf herum. Es waren keine Motaner, die sie festhielten. Von der Seite tauchte eine altersfleckige, runzlige Hand mit einem geöffneten Holzröhrchen in ihrem Gesichtsfeld auf. Beißender Geruch drang in ihre Nase. Sie schnappte nach Luft. Ihre Augen fingen an zu tränen. Gleichzeitig klärten sich ihre Gedanken. Zephyda sank zur Seite und vergrub den Kopf unter ihren Armen. Ich habe versagt. Ich habe versagt. Antloser verschloss das Holzröhrchen und setzte sich auf die Bettkante zu Zephyda. Zärtlich strich sie über ihr Haar. Alle sind am Leben. Es gibt keinen Grund zur Beunruhigung. Die Verletzungen sind in der Hauptsache Schnittwunden, Prellungen und Gehirnerschütterungen. Die Sänger werden schnell genesen. Der Versuch ist nicht fehlgeschlagen, Sephida. Wir wissen jetzt, dass die Kräfte unserer Ahnen noch immer in uns schlummern. Wir begingen lediglich einen Denkfehler, als wir glaubten, es könnte beim ersten Mal klappen. Ich bin keine Eva-Mutana. Wäre ich bin bloß als Erzurolauscherin auf Ohre geblieben. Ich bin da anderer Ansicht. Keine ist so stark wie du. Du besitzt eine Qualität, die keiner Mutana auf zur Hafe zu eigen ist. Und es geht nicht allein um deine mentale Kraft, die du in den Reigen der Sänger einbringst. Wie meinst du das? Dein Bewusstsein beschränkt sich nicht auf Pardans Residenz oder auf Oreshme und deren Bewohner. Es schließt alle mutana Völker mit ein, die von Baikal-Kain, von asch und allen anderen Planeten, die Motana bewohnen. Du kämpfst für alle Mutaner in Yamondi Eine Frau wie dich mit dieser Energie und diesem überkochenden Talent hat es seit langen Zeiten nicht mehr gegeben. Ich habe dennoch versagt. Was glaubst du? Wie oft wir Jägerinnen und Kämpfer in all den Jahrtausenden versagt haben. Wir wollten uns gegen die Kanar wehren, als sie die Quote einführten und uns die Föten raubten. Unser Widerstand wurde regelmäßig gebrochen. Dennoch haben wir nicht aufgegeben. Und jetzt kommst du und willst beim ersten Rückschlag aufgeben. Das glaube ich dir nicht. Du hast recht. Aber ich bin so enttäuscht. Und deshalb glaubst du versagt zu haben? Ja. Er Zephyr. Nein. Ich werde nicht aufgeben. Andloser, ich sehe immer wieder die lebenden Fackeln im Wald von Padern vor mir. Die Kinder, Männer und Frauen. Schwelend von den Bäumen herabstürzten, wo die Küpkranar sie rücksichtslos töteten. Und ich sehe das Leid in den Augen der Frauen, der die Jägerinnen durch die Ebene gefolgt waren. Das Leid in der Absaugkammer des Krytumus, wo die Föten entnommen wurden, kann und will ich mir nicht mehr vorstellen. Ich weiß nur eines: Ich werde jeden Küpkranar, der mir über den Weg läuft, töten. Deine Fähigkeiten machen Dich nicht nur zu einer planetaren Majestät. Du bist eine übergeordnete Instanz. In Angelegenheiten, die über das Leben auf zur Harfe hinausgehen, werden wir alle uns deshalb in Zukunft Deinen Anweisungen unterstellen. Übergeordnete Instanz? Was soll ich darunter verstehen? In früheren Zeiten bezeichnete man solche Mutana als stellare Majestäten. Stellare Majestäten? Die Tür zur Hütte wurde aufgerissen. Ein bewaffneter Motaner des Rettungskommandos stürzte in den Raum. Die Küppkanal! Sie kommen! Wir werden angegriffen! Vor der Hütte rasten die Motaner aufgeregt hin und her. Sie trugen Bögen und spannten im Rennen Pfeile auf. Mütter brachten ihre Kinder in Sicherheit und verschwanden im Dickicht der umliegenden Gehölze. Was ist los? Unser Späher haben die Sichtung eines Raumschiffes gemeldet. Es muss gerade in die Atmosphäre von Aschirotumo eingedrungen sein. Ich stand am Rande der Hüttenansammlung, die sich in der Nähe der Festung befand. Das würfelförmige Objekt stieß aus einer Wolkenbank hervor und verschwand dann in Richtung des Krytumo. Es handelte sich um ein Schiff jener Größe, wie es Cephüda und ihre Femesänger bei dem Flugversuch zerstört hatten. Atlan und Rokete kamen angehastet. Ich hatte die Raumfahrt der Kübgrenh zum Stillstand gekommen. Sie müssen sie auf irgendeine Weise wieder in Gang gebracht haben. Es muss so sein. Der Flieger da ist ja wohl der Beweis dafür. Wie auch immer. Dieses Schiff ist unsere Chance. Wenn die Kypkanar die Festung erreichen, werden sie sehr schnell feststellen, was passiert ist. Und das wird schlimme Folgen für die Mutana von Asch-Irtumo haben. Vielleicht wissen sie auch schon über die Situation auf Ashirtumo Bescheid. Zumindest wird es ihnen komisch vorkommen, dass sich seit längerem niemand mehr gemeldet hat. Dann kann dieses Raumschiff eine schwer bewaffnete Vorhut der Igelwesen sein. Das heißt, dass es nur eine einzige Entscheidung geben kann. Richtig. Die Motaner müssen den Kippgranat zuvorkommen. Wir werden das Raumschiff angreifen, bevor es zu spät ist. Das ist eine weise Entscheidung. Musik Die Motaner schlichen sich fast lautlos durch die hohen Gräser der umliegenden Steppe an das Krytumo heran. Neben Pfeil und Bogen trugen viele von ihnen altertümliche, an Karabiner erinnernde Gewehre. Per Handzeichen und nachgeahmten Tierlauten verständigten sie sich untereinander und behielten während sie sich immer weiter an die Festung herantasteten, den Flug des Würfelschiffes im Auge. Perry Roden, Atlan und Rokete krochen mit ihnen durch das von der Sonne verbrannte Gras. Rokete hielt sein Energiegewehr im Anschlag. Der Abstand zum Krytumo betrug nur noch ungefähr 20 Meter. Der Würfel steuerte auf stillerne Landestützen zu, die vor dem Eingang der Festung standen. Das Schiff setzt zur Landung an. Motala, Waffen entsichern. Aber erst feuern, wenn ich den Befehl gebe. Ich werde es den anderen mitteilen. Oh, oh. Der Würfel schwebte unschlüssig kreisend über dem Areal, begann dann aber, lotrecht nach unten zu sinken und kam sicher auf den 10 Meter hohen Landungsstützen auf. Hydraulische Klammern verankerten das Schiff automatisch. Minuten vergingen. Ohne, dass etwas geschah. Ich biss mir auf die Lippen. Waren wir entdeckt worden? In diesem Fall hätten wir keinerlei Chance gegen die hochentwickelte Technik der kyp gehabt. Ein einziger Impulsstrahl. Und wir wären allesamt ausgelöscht. Perry, was zur Hölle ist das? Der Würfel verzerrte sich plötzlich auf merkwürdige Weise. Es sah aus, als versuche er, einen Tarnschirm zu errichten, dem jedoch die Energie fehlte. Dann zerfloss er vollständig zu einem diffusen Etwas. Mit ihm verschwanden auch die Konturen des Raumhafens und der Ebene. Stechende Kopfschmerzen setzten gleichzeitig bei mir und Adlan ein. Parapsychische Effekte, die sich nur in euren Kopfen abspielen. Im Raumschiff wird die Das Raumschiff gewann seine ursprüngliche Form zurück. Plötzlich sprang das Bodenschot auf. In der Öffnung standen mit den Rückenstacheln zu uns gewandt etliche Kypkaner. Ihre künstlichen Metallarme mit den Neuropeitschen und ihre Tornister glänzten rötlich in der untergehenden Sonne. Sie feuerten ihre Waffen pausenlos auf ein unbekanntes Ziel im Innern ab. In Panik entschlüpften sie dem Würfelraumschiff und stürzten rückwärts taumelnd in die Tiefe. Beim Aufprallen auf dem Asphalt zerbrachen ihre Stacheln. Mit verdrehten Gliedmaßen blieben sie totliegen. Die Clip. sie fliehen vor irgendetwas. Ja, nur vor was? Roden und die Mutana verharrten im dichten Gras und wandten keine Sekunde den Blick vom Raumschiff ab. Lange Zeit passierte nichts. Es müssen noch kypka im Raumschiff sein. Ja, aber wieso kommen sie nicht raus? Eine gute Frage. Wenn sie nicht rauskommen, müssen wir rein. Im Schiff spielen sich merkwürdige Dinge ab. Es ist besser herauszufinden, was dort los ist. Gut, stürmen wir das Schiff. Wieder blieb es einige Minuten still. Mit den Händen bedeutete ich den Motana, sich zu sammeln, die Gewehre anzulegen und die Pfeile gespannt zu halten. Rokete zog aus seiner Lamellenweste kleine schwarze Stäbe und gab sie Atlan und mir. Rauchgranaten. Ich werde mit dem Energiegewehr vorangehen. Ihr beide kommt mit den Karabinern hinterher. Motana, wir werden reingehen. Zielt alle auf das Bodenschott und gebt uns Feuerschutz. Sobald Rauch aus dem Schott aufsteigt, kommt die erste Gruppe nach. Blitzschnell lösten sich die drei aus dem Steppengras und sprangen zu dem Haufen der toten Ibelwesen. Roden und Atlan warfen sich hinter den Leichen zu Boden. Wir sind Handstrahler. Besser als Karabiner. Nehmen Sie mit. Rakete hastete weiter zu den Landungsstützen, schulterte sein Gewehr und kletterte behende die schrägen Eisenverstrebungen hoch. Mit angelegtem Gewehr verschwand er im geöffneten Schott. Hinterher. Atlan reichte Roden den Handstrahler. Dann rannten sie Rakete hinterher, kletterten zum Würfel hinauf und drangen mit den Waffen in beiden Händen ins Innere vor. Wir stiegen im langen Korridor des Schiffes über weitere getötete Köpkranalen weg. Hier, über diese Treppe kommen wir zur Kommandozentrale. Wir standen am Fuß der Treppe. Ich bemerkte im Augenwinkel eine Bewegung. Hinter uns standen die Igelwesen auf. Perry, Achtung! Eine Täuschung! Sie sind nicht so! Atlan sprang links zur Seite weg. Ich drehte mich um und schoss sofort. Sah ich das elektrische Blitzen der Neuropeitschen? Die Peitschenliebe jagten funkensprühend in die Treppe und verbogen sie grotesk. Durch den Sturz hatte sich meine Blendgranate ausgelöst. Dichter Rauch umhüllte mich. Ich tastete mich durch die Schwaden, gelangte in einen Nebenraum. Der Rauch verzog sich. Ich öffnete blinzelnd die Augen und stand mitten unter drei küpp soldaten die mit vorgestreckter Waffe nach uns suchten. Bevor sie reagieren konnten, richtete ich mit einem Schuss den Küpp, der mir am nächsten stand, und nahm ihn als Schutzschild gegen die anderen. Ich riss den toten Igel herum, sodass seine Rückenstacheln nach vorne zeigten und drängte die anderen beiden in eine Ecke. Bevor sie reagieren konnten, spießte ich sie mit ihrem Kameraden auf. Eine Hand packte mich von hinten an der Schulter. Ich drehte mich um und setzte zum Schlag an. Okay, das waren die letzten beiden auf dieser Ebene. Fehlt nur noch der Lagerraum. Komm mit. Wo ist Atlan? Ich weiß es nicht. Wir müssen vorsichtig bleiben. Rokete ging mit dem Gewehr im Anschlag voran. Sie stiegen eine schmale Treppe hinab und gelangten zu einer eisernen Tür. Verschlossen. Ach. stieß mit aller Kraft gegen die Eisentür. Diese sprang auf und knallte ins Innere. Wir blickten in einen dunklen, muffig riechenden Lagerraum. Rokete holte eine schmale Taschenlampe aus seiner Lamellenweste und erleuchtete den Raum. Im Lichtkegel erschienen. Mutana! Nicht mehr schießen, bitte! Wir sind Mutana! Nicht! Schießen! Über ein Dutzend Mutana kauerten im Lagerraum des Würfelschiffes. Übermüdete, ausgezehrte Gestalten mit dunklen Augenringen, die sich nur mit Mühe aufrechthalten konnten. Auf dem Boden lag eine junge Frau mit einem bronzenen Stirnreif und langen braunen Haaren. Ich bin eine Eva-Mutana. Ich habe dieses Raumschiff hierher geflogen. Eine Eva-Mutana. Ich bin... Die Köpkraner haben uns ausgebildet. Du bist in Sicherheit. Ihr seid alle in Sicherheit. Von der Besatzung ist niemand mehr am Leben. Auf diesem Planeten gibt es keine Köpkraner mehr. Alles wird gut. Wie viele seid ihr? 18. Wir sind aus den Minen des Heiligen Berges. Wie heißt du? Hackett. Und du? Ich bin Merine. Und du selber. Wir sind 18 Überlebende aus einer Gruppe von mehreren Tausenden besonders psi Mortaner, die von den Köpkranar auf baikal zusammengetrieben worden sind. Wir wurden gezwungen, die verbotene paramentale Raumfahrt für ihre Zwecke neu zu erlernen. Wer ihren Anforderungen nicht entsprach, wurde ermordet. Nur wir sind übrig. Das ist meine Schwester Nerine. Sie hat uns Kraft ihres Geistes von baikal hierher gesteuert. Wo sind wir? Planet Asch-Irtum, auf dem Kontinent zur Hafen. Ich habe dieses Raumschiff geflogen. Ich... Die junge Frau richtete mühsam ihren Oberkörper auf und fiel hin. Oh. Rokete ging zu ihr und stützte oh. ihren Kopf. Jetzt wird mir klar, was vorhin passiert sein muss. Unmittelbar vor dem Landen haben diese Gefangenen von Baikal Kane in einem parapsychischen Akt der Selbstverteidigung den Igelwesen die Sinne verwirrt und sie zum Teil getötet. Tja, und da die KÜP nicht wussten, wer sie angreift, dachten sie wohl, dass der Angriff von außen kommt. Sie haben uns also erwartet. Adlan und ein paar Mutana-Kämpfer trafen im Lagerraum ein. Adlan, da bist du ja. Gesund und munter. Wo warst du? Der Rauch deiner Blendgranate war das Zeichen zum Angriff für die Mortaner. Ich bin schnell zum Boden schon zurück und habe sie aufgehalten, damit sie nicht in ihr Verderben rennen. Als keine Schüsse mehr zu hören waren, bin ich mit ihnen rein. Was ist denn hier los? Sklaven. Aus den Minen des Heiligen Berges auf baikal Kane. Ruhrkete hatte es uns allen prophezeit. Mutana von zwei Planeten war es gelungen, wenngleich bei getrennten Einsätzen Raumschiffe in die Höhe zu bringen. Was mich jedoch beunruhigte, war die Tatsache, dass mittlerweile die Igelwesen dieses Potenzial nutzen wollten. Ihre Raumfahrt lag wegen der erhöhten Hyperimpedanz am Boden, wie überall im Universum. Also griffen auch sie jetzt auf die verborgenen Kräfte der Mutana zurück. Mit Hilfe der verfemten Gesänge schien der Vorstoß ins All kein großes Problem mehr zu sein. Nur, wieso flogen sie hierher? Diente dieses Raumschiff doch als Vorhut? Sollten sie die Besatzer auf unsere Fährte bringen, wie bei dem Massaker im Wald von Pardan? Stand uns demnach bald ein größerer Angriff durch die Igelwesen bevor? Ich hatte tausend Fragen und noch keine einzige Antwort die in ein gängiges Schema passte. Erst einmal atmete ich durch. Ein Würfelraumschiff war zu Bruch gegangen. Als es zerstört am Boden lag, tendierten alle meine Hoffnungen, Asch Aschirtumo verlassen zu können, gegen Null. Ein zweites war jetzt plötzlich hinzugekommen. Ich blickte hinüber zur Rockete. Seine roten Schlitzaugen funkelten hoffnungsvoll im Halbdunkel des Lagerraums. Dieses neue Schiff war tatsächlich unsere letzte Chance, von hier wegzukommen. So schnell wie möglich. Musik To fade to gray, I wish to let to stay. The, The skies are falling down Too late for us to change Safe. The times are changing fast. Hey